Левон темний лицем, понурий і зморений, сказав, що заблудився в лісі. Неохоче корупав ложкою гливку лемішку, зиркав з-під лоба на білокобилку, очі в нього були маленькі і глибоко позападали. Він щось думав, сидів, розтуливши рота, і Семен помітив поміж його зубів колобочки чорної шерсті. І зрозумів, що це він стрибав на воза, хапав зубами за чорну запаску. Химка не помітила нічого, Одначе не могла не завважити, який понурий її чоловік, потурмакуватий та нелюдимий. І коли той пішов та лігу у повідці, знов почала скаржитися білокобилці на свою недолю. Вона розповідала, що на початку, побравшись, вони жили щасливо, і Ливон був веселий, балакучий, ласкавий. Нині муркне щось під ніс, гарикне і йде кудись, і віє від нього чужим недобрим духом. Білокобилка вислухав жінку, взяв її за руку і повів до повітки. Ливон спав на возі. З ростоленого рота стирчали зуби, між ними щось чорніло. «То твоя запаска», – сказав Семен. Молодиця охнула, і він вивів її напівпритомно на двір. «Збирай свої пожитки та йди до батька. І живи там, поки не прийде день вашого весілля, а тоді вертайся сюди». «Напої чоловіка сон зіллям, і коли він засне, перев'яжи його своїм весільним рушником. Його весільного рушника спали. На тому все скінчиться, і буде він таким, як перший. І житимете ви в злагоді та добрі. Він сам хоче позбутися свого лиха, та не може». Село лежало в глибокому байраці, було воно сіре, обшарпане, бідне, хоч називалося «багате». Колись і було «багатим». Та пан Авдер до кістки. Мені про те оповів старець Каліка, якого здибав біля криниці, де напував коня. Селом володіє сотник, сербин. Воно віддане йому на ранг самим царем. Найманці служать тому, хто дужчий і хто їм платить. Колись вони ходили і під знаменами Хмельницького, і під короговами Виговського. Тепер же передалися цареві. Служать йому пильно та ревно, наглядають за людом тутешнім, Корінням викорчують будь-яку непокору своєвольство, селянина випивають усі соки і багатіють на тому. Сонце вже схилилося до вечірнього пруга. Білокобилка вирішив поминути це убоге село та заночувати деінде, нехай і в полі. Під гарч вала унизу, сідаючи на передні ноги, Семен роззирався. Але ніде не було видно ані лялечки. Він би й поминув село. Якби біля цвинтаря не помітив людської голови, яка лежала під тином. Голови без тулубу. Подивував на те, скочив з коня. І зрозумів усе. То був заплетений у тин чоловік. Голова по всю сторону тину, тулуб по ту на кладовищі. Голова кліпала повіками і облизувала пересохлі губи. Неборака був літній чоловік. Він геть охляв, висів у тину, не наче виробець, який заплутався в шипшиновому кущі. Ті, хто заплітав бідака в тин, ще чогось від нього сподівалися, чи заклали на смерть. Вирушаючи в дорогу, Білокобилка заріпся втручатися в будь справи, але тут помирав чоловік, і він не міг проїхати мимо. Ступив до тину, і в ту мить пролунало з-під верби. «Ей, ти! Правуй, куди правуєш!» Під вербою з герлигою в руках сидів босий Гевел у синій чумарці. Він підвівся, погрозливо порушив герлигою. «На кому це немає Христа?» – мовив Білокобилка. «Завіщо його!» «Цікавий був, як оце ти, відійди!» «Я цікавий отдавна!» – тамуючи гнів, мовив Семен. «То вистачить лози на твою довбешку, он бачиш!» – вказав герлигою на купу лози. «Мою ця лоза не витримає, вона ж трухла!» І похитав кілокутину. Бачиш, розвалюється. Гевал роздявив рота і забув його затулити. В рота влетіла муха. Тинок на очах осідав, розпадався. Сьогодні плели, лоза свіжа. Облуцьки з неї роблять. Та ти що? Він гикнув чи гавкнув. Вимахнув неначекінь головою і вдарився вподовж вулиці, аж куряво встала під босими п'ятами. Семен ледве встиг підвести небораку, той опирався найчастіше, коли нас визволяють, ми опираємося. Обтрусив його, а вже сторож вернувся назад, за ним бігли осавул і троє челядників. Осавул схожий на щупака, довгий, начищучий, лич, обличчя з рідкими зубами, склошений назад лоб. Ось такі паки об'їли, обгризли Україну до білої кістки. Зарепетував на всю вулицю. Ти хто такий, яке маєш право, та ти знаєш, та я тебе? Я стойчик, везу листи гетьманські, поважно мов білокобилка. Що нахабніша брехня, то радше в неї вірять. Осавол на мить старопів, і голос його трохи упав. То їдь собі, а в наші справи носа не сунь, прищикнемо а сам здивовано косував на поламаний тін. Він не сплатив подимного і поземельного ще за минулий рік. Він сплатить сьогодні, впевнено відказав Семен. Скільки там? П'ятнадцять мір, та в нього сплатить. Сьогодні? До захід сонця? До смерку. Усавол заготів. Йому підгагикнули гайдуки. До смерку лишалася одна оціли дві зигареві години. «Присувайте під воду». «Ну, дивися, якщо не заплатить, бажеш за нього». І очі дивилися не здвигно, похижацьки. Як би міг, вже зараз прокопнув би цього зухвалого козака, але щось його стримувало. Семен вів Небораку під руку. Той був худий і щупавий, наче весняний птах. Заплітав ногами і заплітався йому язик, неначе після доброї чарки. Нащо ти!» «П'ятнадцять осмачок! Усугубиш на гірше!» «Що може бути для тебе гіршого?» – сказав Білокобилка. «До ранку ти задубів би, але ж п'ятнадцять осмачок!» Вони прийшли до обхідчастої хати. Чорніли похилені дощені ворота, але ні тину, ні навіть вір'я не було.